И свобода. Прочете се резюме от темите Разлика между фантазия и въображение. Прочетоха се работите върху темата Първото растение на земята. За следния път ще пишете върху тема номер 16. Кой е най-мекият и най-коравият ут в човека? Ще ви запитам, защо някои от растенията са малки, а други – големи. Какво е вашето мнение по този въпрос? Отговор. Това зависи от условията, при които растението се развива. Има един природен закон, според който при лошите условия външните форми се смаляват, а при добрите условия се увеличават. Как мислите вие? Подните дървета пречестват ли тревите в своето проявление или тревите ги пречестват? Отговор подните дървета пречестват тревите. Имало ли е подни дървета през следения период? Отговор според съвременната наука, през този период не е имало подни дървета. Ще ви задам няколко въпроса. Каква е била първоначално формата на зайка? Каква форма има от той, като днешната или друга някаква? Има ли някакво подобие между мишката и свинята? Отговор. Те ядат всичко, каквото намерят. В устройството си имат ли нещо подобно? Отговор. Мишките са гризачи. Между мишките и зайците има ли подобие? Отговор. Те са гризачи. Освен това и мишките, и зайците са страхливи. Защо предните зъби гризачите растат толкова много? При какви условия и кога се явил тях навикът да гризат? Кога се явило някои обръмбарите съзнанието да снасят яйцата си в корите на дърветата? Как бихте си обяснили способността на клетките у птиците да създават кожата, да създават перцата си и при това тъй хубаво да ги боядисват? като че някой художник е работил върху тях. Дали самите клетки правят това? Обърнете внимание и на пеперудите. Те живеят ли повече от едно лято? Не. Въпреки това, вижте какво богатство от краски има върху техните крилца. Какво иска да ни каже природата с това? Той е една луксозна дрешка, която струва няколко милиона лева. А при това трае само едно лято. Какво голямо изкуство е това нещо! Както виждате, големи художници са пеперудите. Има ли някакъв замисъл в тяхното художество? Отговор. Някои от краските им се предават от самата среда, в която се движат, за да се предпазят от враговете си. Краските имитират цвета на околната среда, в която се движат. Питам, ами цветята, които имат краски, кого имитират? Нали и те имат врагове? Отговор. Напротив, от цветята има желание да изпъкнат сред околната среда, в която се намират, за да бъдат забелязани от насекомите. Следили ли сте, кои пеперуди повече са изложени на опасност? Тия, на които крилцата са пъстро боядисани, или тия, които нямат никакви краски? Помислете малко върху този въпрос и ако не можете да си отговорите, запитайте някой естественик какво той би ви казал. Естествениците още не са разрешили въпроса, кой даде тия краски у пеперудите и как изобщо се създават. Казвам, вие виждате сега колко въпроси има неразрешени. Ако съвременните естественици биха разрешили тия въпроси... Те биха хвърлили голяма светлина върху историята на Органическото царство. Забелязано е по известни признаци, че пеперудите имат съзнание за своите красиви дрехи, както и за прашеца, който се намира по крилцата им. Когато вали дъжд или когато дойде буря, те грижливо се скриват някъде, за да запазят праха по крилцата си. Как се е създал този прах по крилцата на пеперудите? Това съвременната наука не знае. Това показва, че пеперудите съзнаели знаели пластиката преди хората. Това не е просто натрупване на прашец. Голямо изкуство е да се наслуи тази финна материя върху крилцата им. Как мислите? Сами пеперудите ли правят това нещо? отговор. Пъстрите красиви пеперуди повече се пазят, затова и по-мъчно се ловят от обикновените. Така е, красивите пеперуди са по-интелигентни. Един английски писател-естественик, след като правил много научни наблюдения върху растенията и животните, най-после дохожда до заключението, че навярно някои висши същества вземат участие в украсяването и напрашването на крилцата на пеперудите. Той признава намесата на висши същества в тази работа, но не може да си отговори какъв интерес имате от това. Правили ли сте наблюдения на ноктите си, да си отговорите какво значение имат белите полукръгове, които се явяват по тях? Някои хора имат такива полукръгове само на един от пръстите си, други на два, а някои на всичките пръсти. Случайно ли са тия бели полукръгове или означават нещо? В природата няма случайности. Хората, които имат тия полукръгове на всичките си пръсти, се отличават с добро кръвообращение. Тия хора, които нямат полукръгове, се отличават със слабо кръвообращение. Има изключения и от това явление, но те са малко. Вие можете да направите опит, да проверите дали това е вярно или не. Тия хора, които дихателната система и кръвообращението са слаби, да работят върху засилването на кръвообращението си и да следят, явяват ли се тия полукръгове. Ако с на кръвообращението им тия полукръгове се появяват, значи това е факт, а не само едно съвпадение. Не се ли усилва кръвообращението? Не се ли явяват тия бели полукръгове? С това се потвърждава и фактът, че те имат връзка с дишането и кръвообращението. Правете и друго наблюдение. Следете каква е широчината на ноктите. Широчината на ноктите съответства на волята на човека. Хора, у които ноктите са широки, имат силна и издръжлива воля. Тия хора, пък на които ноктите са тесни, имат слаба воля. Знаете ли какви тънки наблюдения трябва да правите, ако ви се даде да работите научно върху тезата отношенията между ноктите на човека и неговата воля? Всеки от вас може да прави тия наблюдения. Също така има връзка между широчината на носа и дихателната система от човека. Колкото са по-добре развити дихателната система и кръвообращението у някой човек, толкова и ноздрите у него са по-здрави. Носът и ноздрите имат задоволителна широчина. Колкото е по-слабо развита дихателната система у някой човек, той е по-сприхъв, по-нервен, следствие, на което носът и ноздрите му са по-тесни. Това се обяснява последния начин. Когато дробовете са добре развити, човек поема повече въздух, който минава постепенно през носа и го разширява. Когато дробовете са слаби, човек поема по-малко въздух. Вследствие на което носът остава по тесен. Забележете ли че носът ви постепенно изтънява. Започнете да дишате дълбоко и пълно. Оздравия човек широчината на носа при ноздрите трябва да бъде 3 см. Минели носът тази мярка. Това е лош признак. Намалили се широчината на носа по-малко от 3 см и това е лош признак. Отзначение за вас са наблюденията и върху врата. Врата трябва да има нормална широчина 30 см, при височина на човека 165 см. Намали ли се тази широчина на врата, това е лош признак. От туберкулозните хора вратът е под тази норма. Увеличи ли се у някой човек широчината на врата до 40 см? При същата височина 165 см ръст, и това е лош признак. Такъв човек е осъден най-много след две години да умре от апоплексия. Вратът му трябва да спадне поне с 5 см, до 35 см. Дойде ли до тази мярка, той ще може да се излекува. Съвременната медицина обръща внимание върху дължината на врата. Късият и дебел врат показва затластяване от човека и условия за апоплексия. Както виждате, между всички величини в организма на човека има известни пропорции и известни математически съотношения, които трябва да се спазват, за да бъде човек здрав. Младите хора заболяват по-често от възрастните, най-много заболявания се явяват в дихателната система. Затова хора с слаби гърди трябва да живеят на високи места, над 2000 метра височина, дето въздухът е чист и лек. При тези условия става силна реакция в организма им. Там електрическите течения са по-силни, отколкото в ниските места те раздвижват кръвта на организма. Всички слабогръдни са мързеливи хора. От тях се натрупват отрицателни мисли, които действат убийствено върху психиката им. Те знаят, че малко ще живеят, че са болни, но никога не признават това. Ако Ви оплашите един туберкулозен, че след месец ще умре, в него веднага се събужда силно желание за живот. Той се стресва, започва да реагира срещу болестта и тръгва към подобрение. Туберкулозните обикновенно са страхливи хора. Затова, ако ги оплашите, че ще умрат, те започват да се борят с болестта и оздравяват. У нези хора, у които дихателната система е слабо развита, за засилването и могат да употребят следният метод. Слабо разтриване на коста за тушите, за да се усили животът. Това място е свързано с издръжливостта на организма. Там има един център, наречен любов към живота. Когато у някой туберкулозен се събуди любов към живота, той става издръжлив. Устойчив към външните условия. Туберкулозният човек трябва да живее на високи места и да се излага на слънчева светлина. Ако е студено там, той трябва да бъде добре облечен, краката да са добре затоплени, а главата може да бъде открита. Тя повече издържа на студа, защото е акумулатор на електрическа енергия. Ще ви изнеса едно положение, от което трябва да се пазите. Представете си два организма А и Б, които седят един до друг. Организмът А съдържа много киселини в тялото си, в чувствата си във водно състояние, а в мислите си във въздухообразно състояние. Този организъм е привикнал към киселините, които са в него. Затова не чувства тяхното вредно влияние. Но неговите киселини се отразяват вредно върху организма Бе. Няма да се мине много време и този човек Бе ще умре. Защо? Той е по-слаб и не може да издържи на разрушителното действие на киселините. Окултната наука нарича това лошо влияние вампиризъм. изтегляне на магнетичните сокове от организма. За да се предпази човек от тия лоши влияния. Окултната наука препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошото влияние на киселините. Както войниците във време на война се запазват от задушливите газове чрез особени шапки, така и скъпоценните камъни запазват човека от вредното влияние на киселините. Обаче всички скъпоценни камъни не притежават тази сила. Разумният човек знае, какъв камък трябва да употреби за себе си. Всеки скъпоценен камък е емблема на някаква сила в природата. Един скъпоценен камък може да ви действа благотворно само тогава, когато между вас и него има известна симпатия. Тия два организма, А и Б, представляват два принципа. Първият принцип А е наречен мъжки или принцип на разрушение, а вторият бе женски принцип или мек принцип. Понякога и мекият принцип може да се приспособи към влиянието на киселините, като се научи да трансформира тяхното вредно действие. Заболяванията, които стават днес хората, се дължат на съвсем други причини, а не на тези, които съвременните лекари обясняват. Например, виждаш днес някой млад, здрав човек, но отречуваш, че е умрял внезапно. Окултната наука обяснява тази моментална смърт с това, че този човек е попаднал под влиянието на известни природни течения. Човек трябва да бъде внимателен, когато попадне в тия течения. Той трябва да употреби разумната си воля, за да може да им противодейства. В природата съществуват не само тия течения, които отнемат живота на човека, но и такива, които завличат хората и ги отнасят неиде да далече из пространството. Човек трябва да се пази от двойниците на някои умрели, които са като паразити. Те са като медузи в морето. Хванат ли нещо и измукват го, и тогава го оставят? Когато усетите около вас една гъста материя, която ви обвива и смуче, това са именно тия двойници. Вие трябва да им противодействате, да се освобождавате от тях. За да избягвате тия влияния, първото необходимо условие е чистота. Аз не говоря за обикновената чистота, която в хигиенично отношение е мярка против болестите, но говоря за духовната чистота, която е необходима за здравето. Всеки човек, който иска да бъде здрав, непременно трябва да води чист живот. Чистотата е необходима и за човешкия ум. Често окултните ученици в своите разбирания се намират пред опасност, в която светските хора не изпадат. Те в някои случаи на живота не действат, но казват, Бог ще ни пази, природата ще ни пази, такава е волята Божия, има Божий промисел и така нататък. Светският човек не вярва в това. Затой, каквото и да му се случи в живота, сам действа. Трябва да знаете, че Божият промисъл е основан на разумни Божии закони. И затова ние можем да бъдем покровителствани от този промисъл само тогава, когато спазваме Божиите закони. Не ги ли спазваме? Ние сме изложени на вътрешни опасности. Каквото и да правите. Всичко трябва да става в границите на разумните природни закони. Тогава каквито и страдания да ви дойдат, те ще бъдат за ваша полза. Трябва да знаете обаче, че смърт няма да ви се причини никога, защото тя нищо не допринася на човека, а само спира развитието му. Дойде ли смърта, човек изгубва условията за живот. След това трябва да мине дълъг период от време, докато той придобие загубеното, т.е. новите условия за живот. Любовта ражда доброто, доброто носи за нас живот, светлина и свобода.